În cimitire. în cimitire, sub străvechi coloane de iarbă fără aducerea minte, nu cranii zac, nici munți de oseminte, în beznă scufundate ca oceane, ci lumile de-acum și dinainte, și de-apoi ca sparte sub ciocane. Dorm crânce însfărmate în milioane de țăndări risipite prin morminte. Întregul cosmos a murit și moare. Morind mereu cu clipa pământeană, Pierorgi de cer și harfe lungi de soare, Sub fruntea devenită buruiană, În stinsul trup, Vecia gânditoare și în ochii morți, Minunea ca o rană. 3. -a, 4. -a, 1971